Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Elokom. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Jó reggelt, Fiala, lehet? Megkaptad az s ja, oké, okay, rendben van. Akkor benne vagy az adásban, viselkedjél jól. Uh, még egy beszélgetés lesz nagy valószínűséggel, mert a verses kötet az még előttem van, de uh -huh. súlyosan belásta magam Partina Lajos, mi történt a Vagy Sem című könyvébe, ami egyébként nem egy olyan nagyon nagy dolog, mert az egész könyv összesen 218 oldal. Amikor az ember a magvető szerkesztőihez ezt elviszi, ki volt a szerkesztő? Szerű akkor mit mond, hogy Lajoskám írjál még ezt szűk, vagy van-e valami karakterszám, amivel azt mondja a magvető, hogy Lajoskám még egy olyan 50 száz ezzet tegyél bele? Nem, ez nem így van, mert hát fordítva van. Nekem a magvető a most már 13 éve, ha úgy érem, hogy a szár egy könyv, és valóban könyvként kezd viselkedni, akkor megmutatom, és azadom meg, is megbeszéljük. Mennyi időtermését látom én ebben a Három-négy év, tulajdonképpen, de ez egy kicsit a szélei már mármint a régebbi szélei, most meg nem tudnám mondani, melyik volt a legrégebbi, de lényegében az utóbbi három-négy három, évesetleg. esetleg. Ugye én, ha rosszat mondok, akkor kijavítod, hogy tehát én most nem nagyon vigyázok arra, hogy egyfolytában okos legyek, hogy egyébként is annyi szó vagyok okos, miért nekem most okosnak lennem. Te egyszerre hány könyvet írsz? Hát, hogy hány könyvet írok? Jó, egyszerre különböző, hogyan kérdezzek jól? Tegyed fel a kérdést magadnak, ami megválaszolható. Nem, jól kérdezel. Ugye, próbálom röviden. Ugye, Lehet hosszan azok is. Azok az írók, akik elvégeznek egy feladatot, és jön a következő, tehát megírnak egy könyvet, megírják a következő könyvet, megírják egy könyv, akik könyvbe gondolkoznak, ők zömmel regényírók. Ez érthető, hogy, hogy egy, egy nagy témát, egy nagy tárgyat fel kell rakni, meg kell kutatni, és itt tovább. Én, aki, aki rövidebb szövegeket írók legyenek azok versek, féltenyérnyi prózák, vagy a novellák, mint a, a Mi történt, a Vagy sem szövegei, én egyszerre szükségképpen több mindent csinálok, amelyek valahogy ott vannak a gépben, és mint együtt haladnak előre, utána lesz a, a projekt, de tulajdonképpen arra az, hogy különféle tárgyak, összeállíthatóságok érnek, vagy ketyegnek a, a számítógépen de ezért azért azért előveszem őket ebben, és a többi is vannak olyan munkák, amelyek hát természetesen, hogy megrendelésre születtek, hogy az ember tudja, hogy ide odaír, oda ír, amoda ír, ezek idővel összeállnak egy szériává, ezeket aztán az ember néha megnézi, hogy most hogy állnak, és amikor úgy látja, hogy ezek könyvet lehet csinálni, akkor elkezd de hogy a kérdésedre válaszoljak egy könyvben dolgozni ezen a bizonyosan. És akkor egy ideig ezen a könyvben dolgozik, de mondom a, a, ha azt mondom, hogy több könyv dolgozódik az emberben, vagy hát az emberben, a, az ember agyában a számítógépben. Mondtam, hogy ez egy módszertani beszélgetés lesz, amikor felhívtalak téged. Egy-egy novella az egy napon születik, vagy áthúzódhat egy, tehát létezik az, hogy az ember közte lefekszik aludni, vagy nem? De ezek azért, hogyha egy ülésbe föl is rakja őket az ember, vagy netán tán egyszer végigírja, azért nem egy nap alatt születnek. Hogy a tiszta munkaidőt nem tudnám megmondani. Az esetek túlnyomó többségében, hogy röviden válaszoljak, nem készülnek el készre egy nap alatt, de még két nap alatt sem. Mennyit szösszölsz rajtuk? Sokat szösszölök rajtuk, hiszen pontosan a szösszölés, pontosan a, a, a, a beszédmód. Hát a... Na erre akartam, de ide el akartam jutni. A beszédmód hogy jön létre? Ugye te nem így beszélsz? Figyelj, nem, én nem így beszélek, a beszélőim beszélnek így. Vagy a helyzet így a beszédmód az mind. Igen, de itt, itt eljutottunk, úgy döntöttem, hogy időnként képes leszek megfogalmazni, kritikai jelemet, legfeljebb elküldesz engem a Sunnyibát, Istenem. Most nem védekezem azzal, hogy végeztem a szakot, mert, mert a szakot végeztem még lehetek tök hülye. Szóval azt akartam neked mondani, csak a hosszú felvezetés azért van, mert ugye az ember ilyenkor mindig védekező pozíciót vesz föl. Vagy legalábbis én figyelj, benne van a tisztelet irántad, ezt létszesved, tudomásul, jó? Világos, szóval, hogy a stílus néha így aztán fölében nő annak a novellának, ahol egyébként a téma lehet, hogy nem ezt a stílust kívánná meg? Hát igen, csak az kidönti el, hogy a téma milyen stílust kíván meg. Ezt egyetlen egy ember dönti el, az te vagy, én olvasás közben egyszer csak De. azt mondhatom, hogy ez az ember nem azon a hangon beszél, mint amin kéne, azon a hangon beszél, mint az összes többi. Igen, igen. Ezek a figurák, ezek bizonyos fokig hasonlottak egymáshoz. Van bennük bizonyos hasonlóság, és így a beszédmódjukban is van. Ezt én magam is látom, és ez elhihetett, hogy, hogy szándékos ez a, ez a... Ez nem tud véletlen lenni. Akkor, ahol ül, ahol ül ott frenetikus. Uh -huh. És még egy dolog van, és annál sokkal több kritikai megjegyzésem nem lesz, de ez egy ennél még a korábbinál is súlyosabb, hogy... A spírot egyebek között azért nem merem fölhívni, mert neki is azt mondanám, ugye neki most megjelent egy novelláskötet, amiben különböző novellák vannak, és a én speciál úgy... véget, Igen, tehát te. most pont egy olyan novellás kötetet olvastam előtte, amiből szintén válogatott, ami nem tegnap jelent meg, hogy engem alapvetően azok a novellák nyűgöznek le, amelyeknek van története de nem mindegyik novellának van története, vagy nem mindegyik vagy nem mindegyiknek van egy konkrét története vannak ilyen szürreális uh, képek, most szándékosan nem akarok elveszni a szóképekben, mert nem akarok uh, magamat szebben kifejezni a kelleténél uh, és néha az az érzésem, hogy maga az író is talán tisztában van azzal, hogy ez nem egy ez sokkal inkább álom, és azokban ezek a nyelvi bravúrok, és az, ezek a nyelvi lelemények amelyeket e, az előbb beszéltünk, de valószínűleg maga a szöveg is másképpen van. Most az a kérdés, hogy én jól érzem ezt, mert ha nem érzem jól, attól persze még ezt fogom érezni, de te hogy látod azt, hogy nem mindegyik történet egyformán konkrét? Hát azt akarod mondani, hogy... Egy... Tehát ott van az a szilánkosra tört Törpe. Aki ugye a laptop táskájával tönkreteszi a BKV ellenőrnek a lábát, aki hajtóvadászatot indítan a kicsi ember ellen. Hát az kész, bele se olvastam azóta, az beleégett az emlékezetembe, de nem mindegyik novella ilyen. De miért kéne mindegyik novellának ilyennek lennie? Ugye a világ áll beleégős de ennél olykor fontosabb viszont nem elsőre beleégős történetet. Mert teljesen igazad van, csak ugye ez az az, az az eset, amikor az ember egy ruhát levesz valamiről, és alatta nem találja a testet. Hát... Ez, ez a te szabadságot, hogy mi mögött találod meg a testet. Ebben igazadom. És mi mögött nem vagy is, hogyha egy könyvben, vagy bármilyen szövegedségben, ami nem tetszik, azt átlapozod de magadba. Kíván. Figyelj, nem beszélsz rosszul. Utálok átlapozni, mert úgy érzem, hogy ez egy tiszteletlenség veled, miközben nem vagy ott. <gül> Figyelj, hát, ott vagyok is átlapozó, téged, ez nem zavar olyan nagyon, nem. De, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de. Most ebbe belemeltünk. Nem muszáj, de most én nem tiszteletköröket, tehát hogy mondjam én, az eddigi tiszteletköröket se azért rúgtam, hogy utána belelőkjették téged valami nagy szakadékba, nem szeretem átlapozni. Az létezik egyébként, mondjuk ezt a novellás kötetet, van-e fontossági sorrend, vagy az ember olvasgathatja őket össze-vissza? Azt gondolom, hogy, hogy mint minden ilyen összeállításnál, én magam körülbelül kiraktam egy így mondanám, olvasatot, tehát egy ajánlatot arra, hogy mi az a sorrend, ami szerint mondjuk én a összeállítás pillanatában gondoltam, de ezt képest természetesen, hát főleg egy ilyen gyűjtemény abszolút várvább össze a sorrend. Megmondod, hogy a te sorrended mi alapján jött létre? Hát az én sorrendem ilyen motivikus egyezések alapján jött létre. Nem, nem könnyű erre egy mondatban válaszolni. Válaszolj kettőben. Az ember ír egy könyvet, hogy ennek a könyvírásának, vagy összerakásának nagyon fontos része az, hogy hogy mi legyen az a, miként következzenek egymás után a történetek. Olykor erre van konkrét magyarázatom, olykor nincsen, úgy érzem, hogy ez a kettő valahogy most így van egymás mellett, sőt, olykor az történik, hogy nem egymás mellé kerülnek, hanem egymástól bizonyos távolságra kerülnek a szövegek. Tehát azt mondom, hogy ezt a két szöveget nem rakom egymás mellé. És ez is már ugye negatíve kirajzolja azt, hogy, hogy mi kerül és mi nem kerül. Hová? Itt nyilvánvalóan ebben a kötetben az áró, a, a nyitós az de jól beszél, ez pontosan itt van a kezemben. Az irónia határa és az irónia további határai. Az itt a Parti Nagynak egy olyan fajta leleménye, amivel egyébként gyakrab máskor is fel, én nem találkoztam vele, vagy nem emlékszem rá? Már, ahogy ez, ez a fajta szerkesztés. Aha. Már hogy nálam vagy egyáltalán? Nálad. Hát nálam így ennyire konkrétan ez még nem történt. Meg itt adta magát, hogy volt egy. Egy, egy nevezük így történet. Egy nagyon rendben lévő történet. Két kifutását gondol. Minek a függvénye az, hogy ezzel élsz, vagy nem élsz? Éltél te már a saját életművedben szíves elnézést a fogalmazásért ö, ilyen módon? Igen, nem hallok most néha. Azt kérdeztem, hogy értélem e már ilyen módon novellával, hogy megírtad két különböző formában? Nem, nem, ez egy bevett fogás, de én még nem, valahogy nem izgatott, és most is inkább egy, egy, egy eset, vagy egy alkalom volt, amiatt ezt megírtam másképpen. Belekerültem tegnap egy ilyen helyzetbe. Hát az ember belekerül. De én tehettem róla, mert rendőrt játszottam, és rávillogtam egy fekete Audira, aki aztán megállt az út közepén a Kossuth -Lajos utcában, és a pacákkal felajánlott, hogy szétveri a pofámat. Hát még jó járt mert hogyha a géppuskafészek is kiemelkedett volna a Hummer hátuljából, akkor le is lőhetett volna. Igen, de azt kell, hogy mondjam, hogy bennem volt a hiba, én nem vagyok rendőr, miért villogok én valakire, akire, aki, Tehát én a saját idegállapotomat mindig azon mérem, hogy tudomásul tudom-e venni, hogy vannak olyan fakalapok, akik egyébként összetévesztik magukat a busszal, és azt gondolom, hogy egy normális ember ilyenkor nem villog, tehát én vagyok a hibás nyilván te is, te is hibás vagy, hát itt ez a közlekedés, ez egy kölcsönös összesurlódása. De magad egyébként a hétköznapi létben mennyire vagy egy surlódásos lény? Nem vagyok egy, nem vagyok egy surlódásos lény, tényleg nem. A fantáziádra hagyatkozol a történeteknél? Az esetek túlnyomóta, de hát igen, lényegében nem, nem, igen, erre egyértelműen azt mondom, hogy igen, még hogyha az ember természetesen abból a valóságból dolgozik is, ami körülveszi, persze. Futsz te a Margit-szigeten például, vagy bárhol? Igen. Ott sose történt ez még meg velem, de az nagyon rendben van. Nem, már nem az se, ma... de, de, de, de lenyűgöző az a, mind a két novella, nem, tehát nem is tudom, melyik tetszett jobban. <gül> hát... Ugye ez a, ez a mit mondják ez a trükk, vagy ez az egyik tétje a dolognak, hogy előállítani olyan, olyan szöveget, amelyik, amelyik olyan, mint hogyha a valóságban is pontosan mi történt volna, tehát nem történik meg a valóságban semmi. Sem Ráadásul az egy hihetetlen bravúr, hogy maga az a nyelvi szöveg, amit te kitaláltál, az nem egy túl bonyolított szöveg. Szóval visszatérve még ugye azokra a mesékre, amelyek az élet és irodalomban megjelenek és amelyeknek kötetbe foglalt változatáról már volt szó, ott néha nekem túl bonyolított. Itt nem. Tehát ez egy olyan szöveg, ami úgy autentikus, miközben te lehet, hogy egy bunkó vagy, de én még ezen a bunkóságodról sose találtalak meg téged. Ezt most a végét, hogy... hogy... Hát, a, nem, a, hát maga a szöveg az a, az a bunkóság szövege. Tehát ahogy, ahogy a köcsögök beszélnek egymás között. Ugye az, a szöveg az a, a, az én beszélőimnek a szövege, akik bizony olykor nem mennek a szomszédba egy... egy... Én ezt értem, de te úgy beszéled ezt a nyelvet, mintha közöttük élnél nap, mint nap. De, de, de ez igen, hát ennek vannak ilyenfajta képessége, hogy tud imitálni különféle stílusokat. Valószínű, hogy nekem ez a... Ez a rontott, ez az alul stilizált, alul közbeszéd áll hozzám közelebb az én... Jó, de annak idején, amikor én katona voltam, az én otthonomban a szüleim nem káromkodtak. Tehát én azokat a nemi alkatrészeket, amiket kimondtak a seregben, azokat én nem ismertem. Beleértve, hogy én női nemiszervet nyalogattam 11 hónapon keresztül a kalalamban, és azt a Sárhegyi Zoli mondta el, hogy az én női nemiszer, mert én nem tudtam, hogy az a rombusz micsoda. De most ezt csak arra fölmondom el, hogy akkor ott nagyon csúnyán beszéltek Kalocsán, és én is megpróbáltam nagyon csúnyán beszélni, és a Sárhagyi Zoli azt mondta, hogy ne próbálkozzak vele, mert ez nekem nem jön össze. Figyelj, a, itt a legkevésbé sem a csúnya beszéd, vagy pedig a... Nem is erre gondoltam, én csak egy hasonló. Tehát én azt mondom, hogy te egy olyan egységes nyelvet találtál meg, amiben én úgy gondolom, mintha valaki megtanult volna perfektül angolul. Hát ö, de ugye megtanulsz perfektül angolul, hogyha egyfajta angol vesztéged ö, körül, vagy pedig, hogyha van rá szüled. Hát ez is egyfajta, egyfajta angol, egyfajta tahongol, vagy hogy mondjam, mi, mi azért eléggé. De ez a fajta beszéd, ennek a beszédnek a felső vége az ott van a parlamentben. Az alsó vége pedig nem tudom, bárhol a bárhol a buszon, bárhol az utcán, Budapesten és az országban, tehát ez nem egy, egy, egy behatárolható rétegnek a beszéde, ez sajnos az a fajta ö, ö, nyomorult magyar macsó közbeszéd, ami, amin megfogalmazódnak a a, a, a Igen, de amik ami szintén lenyűgöző a te novellás kötetetben, az az, hogy ez a szöveg abban az autentikus helyen jelenik meg, ahova egyébként, ahol egyébként ezt alapvetően beszélik. Mert lehet, hogy a parlamentben is beszélik, de a lángosos történet, ahol ugye egy kicsit jobban rendszabályozzák a gyereket a kelleténél a fürdésben, azért az elképesztő. Hát, ez egyébként a, a, a történet maga, az bizonyos, hogy egy kosztolányi parafrázisa. illetőleg már megvolt a novella, amikor feeling megvolt a novella, amikor rájöttem, hogy hát ez a, ugye a kötelező olvasmányként híres kosztolányi novellának a, egy változata, vagy egy parafrázis, ezért lett a végén a fürdés a nem mint a kosztolányi novellája, arra homázsolva mm, vagy, arra hajazzva. Tehát itt vagy? Persze, itt vagyok. Tehát ezek, ezek elképesztő történetek, de, de annyira tele van elképesztő történetekkel a valóság, hogy nincs olyan nincs olyan szeizmografikus irodalom, amelyik lépést tudna vele tartani, vagy egyáltalán elképzelhetné magáról, hogy lépést tud tartani a, a valósággal. Nagyon lehangoló a az összkép, de ez egy olyan, ha azt kérdezed, hogy mi a kérdés, nincs kérdés. Szóval az, az, az ember egyetlen, le, egyetlen vigasza van, hogy időnként lehet röhögni rajta. Hát, hát úgy kínyában. Vidám könyv valóban nem egy vidám könyv, de hát azért nem lehet azt mondani, hogy vidám ország ami ami körülvesz bennünket, úgyhogy ez ilyen értelemben én, én nem érzem inadekvátnak, hát a is elég, elég keserves, ezt ha kérdezik, akkor azt szoktam mondani, hogy, hogy viszont ez az, hogy az ember erről beszél, az már adokot némi reményre, hogy erről legalább lehet beszélni. Amikor megérted az utolsót, ki tudja melyik volt az talán a záró novella, Uh, akkor ez a sorozat véget ért? Mert az ember azt gondolna, hogy ennek kicsi az esély így, ilyen értelemben ez nem, nem, nem sorozat, nyilván lesz... Férjét, ez a novella. tehát úgy, úgy értem, hogy a novellák, tehát hogy ennek a kötetbe való novellák sorozata... Én azt gondolom, hogy ez a kötet, ez elég zárt, most annyira persze nem zárt, hogy ne lehetne később-utóbb beletenni néhányat, de minek tennék bele? Ez így zárt, így, így teljes, így egész mostanra ért el azt a formáját, hogy azt mondom, hogy ez egy könyv, én nem neveztem, és most sem nevezném novella füzérnek, vagy kicsit is olvasható novellának, ez picit pozicionálás kérdése, hogy miként helyezem el őket. Itt vannak motivumok, amik összeszólnak, vannak szálak, amik találkoznak, vannak figurák, amelyek... Melyik novella az, ahol a kislánynak eh, a fejét a pali az ölébe hajtja? Szintén... Az a... Mi a címe az a föld alatt, vagy mi az a éve játszódik. Nem is jut hogy most írt a címe. Hát, Nagyon tetszett. Az igazság az, hogy a kritikai megjegyzéseimet csak azért, mert, mert volt, volt, ugye az ember érez valami egyenetlenséget, és akkor ugye azt gondolja, hogy mindegyiknek a tetőponton kéne lennie, bár lehetséges, hogy ez, ez az elvárás, ez úgy lehetetlen, ahogy van. De ez, nyilván, ez nyilván lehetetlen, természetes. Maga az a tartalomjegyzék, ami szintén olyan Parti Nagy Lajosos, ahol nem egyszerűen azon, hogy az Irónia határai jászol esztrát, törpebérlet, egy új kutas, hanem, hanem van benne egy ilyen rövid összefoglaló, az olyan, mint amikor a tévében megnyomom az i gombot, és akkor kívják, hogy a kisvárosi Rákendról alapvetően miről szól. Igen, ezt az igombot, ezt már a Swift és a Dickens és a világirodalomban jó csomó. Igen. És a magyar irodalomban is megnyomták. Ez egy, ez egy számomra nagyon kedves műfogás, amelyik egy ilyen ál annotációt, egy ilyen árezimét ad az elkövetkezendő fejezetnek, ugye a, a klasszikusoknál. És én már az első Nobelás kötetnél a Hullázó Balatonnál is használtam uh, ezt a megoldást. Nagyon érdekes volt, hogy mondjuk a történetre, merőlegesen, vagy 45 fokos szögben hogy lehet bizonyos motivumokat egymás mellé állítani, amelyek mint egy, mint egy kis bélyeg vagy mint egy embléma nem a tartalmát, vagy a történetét adják ki a novellának, hanem úgy tetszik az érzetét, vagy az érzeményét. És ezt a mint technikát alkalmaztam, aztán a, a fagyott kutyalábánál is, meg most e, e, ennél a kötetnél is, és meg kell mondjam, hogy, hogy élvezetes volt ezeket a motivumokat egymás mellé rakni. Aki elolvassa, aki így kezdi az olvasást, hogy a végét olvassa, nem fogja megtudni, hogy miről szólnak a történetek. De igen, de konkrétan úgy, amikor az ember elolvassa az étlapot, és akkor megkérdezi, hogy rendben van, de ez az irónia határa, hogy azon körül, hogy itt le van írva, ez micsoda akkor? Hát igen, ilyesmi. Azt árulod el nekem, hogy te relatíve azok közé tartozol, aki sokat írsz, ugye? Vagy én ezt rosszul látom, vagy vissza kell kérdezni, hogy sokat? Hát, én olyan nehéz ezt, ezt, ezt be belőli, azt gondolom, hogy, hogy igen, én, én, én sokat. Csak, én valójában egy következő kérdést akartam feltenni, ez volt a cipőkon és ez, ha tetszik a záró kérdés,ben én mindig aztán újabb és újabb kérdést felteszek, mert akkor is, még akkor is kérdezek amikor te már nem vagy itt, hogy e, most sokat beszélek, akkor elfelejtem egy másodperc türelmet kérek ja, igen. hogy a múzsáddal te mindig szerelemben voltál? Ez, ez, ez egy nem értem teljesen tehát az, hogy sose volt olyan, hogy leültél és azt mondtad, hogy ba meg mi lesz ebből, mert nem ment Hát én állandóan így vagyok. Állandóan így vagy, és állandóan győzöl? Hát állandóan, állandóan húzakodunk a, az anyag megén, én nem is múzsának mondanám, vagy mondjuk a, a nyelv szellemének mondanám. Aki De volt-e olyan periódus, amikor a nyelv szelleme tartósan úgy állt ellen, hogy nem voltál képes írni? hogy nem voltam képes, én olyan nem volt, mert ugye, hogyha neked a mikrofon szelleme ellenáll, de műsort kell csinálnod vonatra, akkor előbb-utóbb kénytelen vagy... Ö... Jó, nekem könnyű dolgom van, ha akarom, akkor szól a zene, ezt te nem teheted Háááá, de, de metaforikusan megteltem azt, hogy egészen addig, amíg valami nem jut eszembe, addig nyomom, nyomom, nyomom, és aztán utána leszedem aztán. Az igaz. Az igaz. Tehát elkezdek dolgozni úgymond üresbe, én is tudom, hogy üresbe megy, de előbb-utóbb valami beugrik, egy motívum arról a következő, ezek a muszájok. Na, de ez nem az én győzelmem, hanem mondjuk az én rutinom, vagy az én, az én mesterségemhez tartozik. Vannak rosszabb és vannak jobb de ha most belegondolok, és nagyon őszinte akarok lenni, akkor én, én 40 éve rossz szakaszban vagyok. Mert mindig azt érzem, hogy, hogy, hogy nem, nincs meg, vagy nem úgy van meg az a boldogság, nincs, nem úgy van meg a szöveg öröme, ahogy, ahogy szeretném. De soha se akartál felhagyni vele, tehát nem voltál olyan, mint a Rajhona csak nemrégen a Dantó halála kapcsán sikerült egy olyan Páhojban ülnöm, ami aztán később magában a darabban is játszott, az Alföld úgy döntött, hogy az a Páhoj játszani fog, és én emlékszem, hogy a Rajhonával egyszer úgy csináltam interjút, vagy talán inkább a Katol vagy a radnóti pénztárosával, vagy a katon, inkább a katonáival, hogy mit tud a Rajhonáról, mert megfeneklett éppen, és fogta magát, és elment Angliába, ahol nem tudom, festett, vagy büfés volt, vagy nem tudom micsoda. Neked volt egy nem, nem nagyon tudott lenni, mert, mert, mert ebből élek, ebből tartom el a, a, a családomat, ebből a dologból, tehát az írásból egyrészt. Másrészt pedig valóban ez soha meg nem kísértett, hogy én abba hagyjam az írást. Az, hogy, hogy kevesebbet írjak meg. Kevesebbet adja ki a kezemből, kevesebbet írjak kétre, ne legyenek buszok, ne legyenek válaszok. Az sokszor eszembe jut, hogy ezek helyett azért sokszor jobb lenne olvasni. Ki fedezett föl? Kérem. Ki fedezett föl? Má, hogy kit. Igen. Hát ez egy folyamat volt inkább, hogy hát nekem a jelenkor között még lehet. Hát rát, hogyből a partiból még egyszer nagy fiú lesz? Hát nem, az, aki az... Mindenkinek van egy olyan, aki a hóna kapja. Nem mindenkinek feltétlen. Én az egész jelenkort mondanám egyébként Pák Kodisz István, aki ott volt szerkesztő, ő közölt az első versenymet, de hát a lap közölt. Tehát hiszen hárman voltak a jelenkornál. Volt-e bárki, akit te a hónod alá kaptál az elmúlt pár évtizedben? Hát bizonyára volt, hogyha, hogyha de hát én is dolgoztam a jelenkorán, hogy egy hét évet mint szerkesztő bizonyára volt, de most nem is nagyon tudnék hirtelen ö, ö, ö, példát mondani. Én nem vagyok egy, egy mester típusú ö, író, és én tanítványtípusú író se voltam. Így aztán íróiskolában se dolgozom? Hát egyszer volt egy kósz kísérlet, két előadás, még a legelején, és akkor azt gondoltam, hogy én nekem ez nem való, és ez az egész íróiskola bizniszteszt, olyan nagyon nem, nem szeretem. Én kihagytam, mert nem tudtam elmenni, más dolgom volt a Radnóti estet, mármint a Radnóti Miklós gimnáziumban, ahol voltál, ugye a múlt kapcsán beszéltünk, de bel beleszéltem, az el volt ragadtatva. Elvitte a cica a hangodat. Igen, most hallasz? Most igen. egy szóval jó élmény volt, az, gondolom, én is. Köszönöm a rendelkezésre állást, ha nem keltettem nagy csalódást, akkor a verses kötet után még előkerülök. <gül> Képzeld el, olyan szép a világa, lányom csak, hogy mit tud hozni, mit tud produkálni az élet, egy kis novella. A lányom halloween -kor, ugye, mindenhova becsöngetett a környéken, és egyszer csak becsöngetett egy bácsihoz, ahogy ő mondta, a lányom 16 éves, de kinézetét tekintve egy komoly nő, 16 lesz, Bárciusban, és tele volt különböző rajzokkal a bácsinak az asztal, ahol volt egy nagyon-nagyon kedves néni is, és tudod, hogy ki volt a bácsi, aki egyébként kilencem voltak, és mindenkinek készített egy-egy rajzot a lányomnak, kettőt, úgyhogy állítok, az egyiket meg fogom kapni. Tudod, hogy ki volt a bácsi? A Béla. Jól beszélsz a sajdi, Ferenc? Még jobb. <laughs> Ugye a lányomnak van egy pomponja, meg van még valami másik, de azt elfelejtettem. Remélem az egyiket tényleg odaadja. Köszönöm a rendelkezésre állást. is köszönöm. Szia. Martina Gyalást hallották. Alexandra, minden, ami szóra is érdemes. Mi? és most háttér magazin főszerkesztő fiala jános